18. Torontóba repültem, 2016. október vége. Megizgatottan mutatta meg nekem az életét, a kutyáit, a kis házát, amit imádott. Én pedig alig vártam, hogy mindent lássak, hogy minden apró részletet megismerjek, bár egyszer már belopakodtam Kanadába, de csak rövid időre, ez lett volna az első igazi látogatásom. Nagy, nyílt szurdok völgyekben és parkokban sétáltattuk a kutyákat. Felfedeztük a környék ritkán lakott zugait. Toronto nem London, de nem is bocvána. Szóval legyünk mindig óvatosak, mondtuk. Tartsuk meg a buborékot magunk körül, viseljük továbbra is az áruhát. Ha már az áruháknál tartunk, meghívtuk egyet és Jacket, hogy csatlakozzanak hozzánk Halloween alkalmából. És meg legjobb barátját, Markuszt. A torontói House-ban nagy buli volt, a téma pedig az apokalipszis. Ennek megfelelően kellett öltözni. Elmormoltam meg hogy eddig nem volt nagy szerencsém a tematikus jelmezes bulikkal, de teszek még egy próbát. A jelmezemmel kapcsolatban egy barátomhoz, a színész Tom fordultam segítségért, mielőtt hazamentem volna. Felhívtam, hogy megkérdezzem, Kölcsönkérhetem-e a Mad Max jelmezét? Az egészet? Igen, kérlek, barátom, a komplet cuccot. A teljes jelmezt nekem adta mielőtt elhagytam Nagy-Britanniát, és most fel is próbáltam meg kis fürdőszobájában. Amikor kijöttem, harsányan nevetett. Vicces volt, és egy kicsit ijesztő, de a lényeg felismerhetetlen lettem. Meg eközben közben szakadt fekete rövidnadrágot, nadrágot, terepszínű felsőt és necharisnyát viselt. Ha ez az apokalipszis, gondoltam, akkor jöhet a világ vége. A buli hangos volt, sötét és részeg, vagyis ideális. Többen kétszer is megnézték, ahogy meg végigment a szobákon, de disztópiás partnerét senki sem nézte meg alaposabban. Azt kívántam, bár csak minden nap visehetném ezt a záruhát. Bár csak már másnap újra használhatnám, és meglátogathatnám őt a brilliáns elmék forgatásán. Vagy talán mégsem. Elkövettem azt a hibát, hogy rákerestem, és megnéztem néhány szerelmi jelenetét a neten. Láttam, ahogy egy színésztársával, valósággal falják egymást egy irodában vagy tárgyalóban. Csak elektrosok terápiával tudnám kitörölni a fejemből ezeket a képeket. Semmi szükségem arra, hogy élőben lássak valami ilyesmit. Következő nap vasárnap volt, így meg nem dolgozott. Másnap amúgy is minden örökre megváltozik, úgy tűnt másnap széles körben elterjednek a kapcsolatunkról szóló hírek. Hát mondtuk, miközben aggódva bámultuk a telefonjainkat, ezelőbb-utóbb úgy is bekövetkezik. Valóban volt előjele, hogy aznap valószínűleg ez fog történni. Mielőtt elindultunk volna a Halloweeni apokalipszisre, kaptunk egy fülest, hogy egy másik apokalipszis is közeleg. Újabb bizonyíték annak, milyen gonosz humorérzéke van az univerzumnak. Meg, készen állsz arra, ami ránk vár? Nagyjából, és te? Igen. Meg, kanapéján üldögéltünk pár perccel azelőtt, hogy elindultam a reptérre. Félsz? Igen, nem, talán vadászni fognak ránk azt tuti. Úgy kezelem majd, mintha az afrikai bozótosban lennénk. Emlékeztetett arra, amit Bocvanában mondtam neki, amikor az oroszlánok bömböltek a közelünkben. Bíz bennem, vigyázok rád. Akkor hit nekem, ezt mondta, és most is hisz. Mire leszálltam a Heltró repülőtéren, a story füstbe ment. Nem erősítették meg a hírt, és nem jelentek meg fényképek, így semmi sem volt, ami alátámasztotta volna. Egy kis haladékot kaptunk? Talán, gondoltam. Minden rendben lesz. Nem, ez csak az Isten verte vihar előtti csönd volt.